Химерним він був, зовсім непристосованим до того аж надто суворого життя. Одначе щось у ньому було й тоді, чимось привертав він до себе людей. Згадай, як твої ж товариші полярники, мов би, і жартома, одначе з відтінком ніжності називали його «людиною сніжної чистоти». Раніше про це не думалось, а зараз чув, як щемливо наростає почуття втрати і каять би. Пісні Пісній жаль, пісня прозріння. Навпрути Івана Оскаровича сидять три жінки в темному, стримані, неговірки. Мовча Віфії чиєїсь долі А край столу серед місцевих Уже бражничає На повну волю той рибалка-гігант З вогнистими бакенбардами Поминки, так поминки Один уж спорожнив Другий бере Піна в ньому аж кипить А рука Оце Голіаф Ось би такого в експедицію в ролі Нептуна виступав би при переході екватора І раз у раз поглядає в цей бік Що він хоче сказати? Очі дрібненькі, але мають в собі силу Дивляться прямо навіть уперто І раптом Нептун голосно звертається через сіл до Івана Оскаровича а ви з ним, як видно, не дуже там церемонились у ваших льодах. Просто рекорди бездушності ставили. Іван Оскарович навіть зніяковів. Такий то материк. Там не до ніжностей. Це ясно. Несміливий, кажете, конфузливий. А я знав його по фронту по нічному бою на островах. І нічого конфузливого ми за ним тоді не помітили. Для Івана Оскаровича це була новина. Вперше чую, що він фронтовик. бо, а він і тоді дух наш підтримував. І вже тоді ми його любили. За вірність, за товариськість, навіть за оту його шепелявість. Що вам здавалося смішною? Попав під вогонь, почервонів Іван Оскарович. І заслужено. Крийте, крийте. Та ні, це вихопилось мимоволі, усміхнувся Гігант. За ваше здоров'я? Іван Оскарович після цього сидів понурений. Здається, розгадав нарешті Причину своєї невдачі з виступом. Усі оці анекдотики Сізування власною величу. Біда в тому, що й до сьогодні Ти, що вважав поета, Мов би своїм підлеглим, З котрим можна повестись, аби як Виставити його у світлі Смішному, невмілим, безпорадним. Ти й не помітив, як він із своєю полярною поемою вже давно вийшов з-під твоєї підлеглості Якщо він і підлягає нині якимось законам То хіба що тим іншим вічним Тобою вже ніяк не контрольований І для всіх людей, що зібрались тут Він гордість, він чистий Він по вік уже буде невіддільний від своєї прекрасної поеми. Та й ти хіба хотів зумисне принизити його образ? А що дехто у твоїх свідченнях вбачає бездушність, То вона ж таки була. Кепсько почувався Іван Оскарович, Вибравши момент, коли можна було непоміченим встати за столу, він вийшов із кафе, Спустився до моря і, дихнувши на повні груди, рушив узбережя. Уже вечоріло. Вподовж берега всюди громадились валуни.